Abdullah i bën ebi e ufa, radiallahu anhu ka thënë. Ishim me të dërguar i në Allahut a lehi selam në udhëtim në muaj në Ramazanit, dhe pas i përëndoj djeli tha, O ti filan, zbrit dhe përgatit në iftarin, a i njeri zbriti dhe përgatiti iftarin. Kure bëri gati, esolja të, i dërguar i a lehi selam bëri iftar me uj, pas taj të regoj me dorë dhe tha, kura tjetë përëndoj djeli dhe ja rinë mbrëmja nga atje, a gjëruesi le të bë transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com